دې د ميلایدو پته یې ساتي ارشادې توې رسوڼت کيسټ اېن مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات پلازا ليز دې مین څوک جاګيره روډ سوابي پرپرایټر شیر توهيدي موبایل نمبر 0315710124 طاقت کې وېږي فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَ جَمْ مِنْهَا پس ندیوی پس نستاکی تنگیده دی قرآن در رسولونا زکر صوق با اعتراض کی چه داتا رزان نجل کرده صوق با اعتراض کی داری کمزلتا کلی اعتراض باقی تیدی تصف ذر راتی داتاوی حر جم مینو پس تارکی گوری تنگیرانی شیخا دیتون زی ربی چی تویر خلق پدی قرآن سرا دا غستاز موارده وذکرا لی المؤمنین و نصیحت دی پارا دا مومنانو دا خلق دیر آغستیشی چی مانیه وی پر ندر تولی دنیا دا فارا نصیحت دی عبرت دی وعز دی خمون تفعون سوک دی چی مانیه پی روڑو اور دی پا آدابو بانده پوشو دالو مبه خبره چتا قران زدا کو نوث بتانگيږي نه دا برا سائخ او د یو دعا د قران زدا کولو یا بلته دی ویلو د دې مغز او نتر دای چې ته عمل وکې اتتبعو ما انزلکم من ربك جاری وکې دا کتاب جنادل دا در او استادونه کومه دعوه د توحید چتاوستا راغلی دا صورت کې کوم مسائل او کوم عقاید شرطه استاد الله شوی دی یعنی قران مجید نه لږه اتباو کې هغه بس روان شه هغه عملو کې وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ هم روانيه سوا دالنا فنور و دوستان و رو بقاو پس ستا دوستي ده الله سره داغه كتاب سره دانا چه غپریزه تنور و دوستان و علياو پس روان چه وَلَا تَتَّبِعُوا خلقو ته دزان نه ولی جوڑ کرده او غلو دشمن ده انسان چه غا شیطان قرانم مسجد بروست صراحتن منع کی جدبسه گور روان نشه دی وتاوس تدا ظاہرین تدا ستا ضد سی ام دشمن دي ستاوس مشر سره ضد دشمنی کړي وا تاوس سره دشمنی ده امبیاوس سره دشمنی وا داغي صحابو سره دشمنی وا نو دپس گور روان نشه مروانيګه من دوني اولیاء او دوا دالنا نور یو خد دنیا دوستاندی قران او مجید چې تکو منمن عازے کرکې ناغدي چې بندہ گمراه کې داس فهم بیا ذکر راغې درد داغ چې خلق ساتلو په او باندې قرانوی دغه قولی باندې او دی انبیاء دی، صحابه دی، دو تین مشاران دی نو تا چو چا تولیوی روانی گر پسی، خواتا گمراہ کی اتا چکم ولایت یادیا ہو گمراہی دا مراوانی گی سوادالنا نور اولیاء پسی قلی لما تذکرون بیر لگتا سو عبرت اخلاقی جنیش برابر دی دا سو عبرت نو تا خویر زکر کئی دنیاوی وکمل قريه تن اهلكناها او سم ردي ارد کلو نه هلاك دي مونگا <تصفح> چکه له د امبيه او دعوته او غورزاو او انکارته وک اهلكناها نمونګاږي هلاك کړو هغه هلاکات یې اسنګو نورو تو قران و مجید داره وضاحت او تفسیر کې فجاها باسنہ اسرغه اگيتا عذاب زمنګا بیاتندش پی وہم قائلون او هم قائلون یادو خوب کون کی دغرمه عذاب په دو وختونو کې راتو یاد شپې څخلق مودو یاد غرمه څخلق قيلو لكولا دمه کولا آرام او راحت کو او دي کې په عذاب راګي یو خواد اللہ دو انبیاء و او داگه دو دا قانون مخالف و ابل خوادہ سو بیغمو چو طول روز بے الله اللہ دو دین نبی او بیغم اپریواتلو سنبلاست سخم وصرنو فکر وصرنو او زعب پر آگئی فجاہ احابا سونا فیرہ وڑی دا چو دا احل اکناہ وزاحت و تفسیر اوک اگو فسرین آگئی او مثال ذکر کی لَكَيَّ وَتَنَوَّضَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ أَوْضَأَ سِيُوكُ مَخِيُوِنْزُورْ لَاسْوِيُوِنْزَل ثَمَانَة أَوْضَأَ سِيُوكُ يَنِي الْمَخِيُوِنْزُورْ لَاسْوِيُوِنْزَل فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ تَوَضَّأَ تَفْسِيرُهُ وَزَاحَضَ نُدِلْتَ كِدِ أَهْلَقْنَا حَاوَزَ حَدِيُوكُ چراغ یغیت عذاب زمون د شپیش پی او یا در غرمی در دو افتنو جبنده ده که بلکل غافلی نو دیکی کولی غفلت نره بکارخوا فما کان دعواهم وصنبوا چغاو آواز داغی اذ جا اهم بأسونا کل چراغ یغیت عذاب زمونگ الا ان قالو مگر دا خبرات چویه انا کن ظالمین یقنا اومنگ ظالمان ازې غزانته نه وي کنه دا سه خلق او اکثر ځانته نسبت کړی لري انصاف او اصلاح کله ویلو انما نحن مصلحون موږ اصلاح کوونکي یو نودغ شاندی به داوم وي چې موږ انصاف دار یو نو موږ هغه په وانه طریقې و چه دا پیغمبران راغی لیدنه ارسی پا مونگ گرد گر و اٹکلو دیوی الله دو ظلم نسبت پیو تکو چه ظلم خود دو کو چه د مونگ دا مشران و دین تس ظالمان نیو مون خو انصاف داریو و چه په پی عذاب راغې تو دو صلور وارو طرف انو بچگشو ان كُنَّا ظالمین مونگ ظالمان یو بیا بیو و الا بيان هله جو واخبطيرو نده لهږي اغه حسرتو او قران مجيد دې دا باره ذکر کړو شيخ خلق و څوبته انکار او چې عذاب راشي نو مکوبيا په ورته چغي و هي بیا بدن چغو چتيږي چې مونږه زلمانيو مونږه بنصافو یو مونږه ننګاريو مونږ د دې مخالفين وی دا یې اقرار به بیا وکي فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَسَخَنَكَ تَظُنُّونَ تَظُنُّونَ كَذَلِكَ لِشَوْقِهِ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جَاءَتْ أَنْبِيَاءُ إِلَيْهِمْ نَادَى قَوْمُنَا بِتَظُنُّونَ كِيَامَتِ كَيْفَ مَاذَا عَجَبَتْ الْمُرْسَلِينَ تَظُنُّونَ أَنْبِيَاءَ وَثَقَبَ الْذَّاكِرُوا سَنَجْعَلُ لَكُمْ تَظُنُّونَ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا تفوص بوکو ده پیغمبرانونا ده د و نبوم تفوص باوكو. ماذا اجیبتم چه استاسو ده قوم سن قبل تیا کلی وقت ده تفوص با اللہ رب العزتو ده ارچانک کئی خوا ابن عمر دلنا انہو ما ویلو حدیثی ذکر کلو دنبی علیہ السلام چگور استاسو در طولو نبتا پوص کی گی خوا کلو وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ تاسو هر یو تن شپون او مشر دے ادا هر یو نبدا اخبر رعیتو او دا اخبر ما تحتو تپوس کیگی فَالْإِمَامُ يُسْأَلُ عَنْ رَعِيَتِهِ نو امام او مشر د ملک ادا قوم دا اغنبدا قوم تپوس کیگی وَالْرَجُلُ يُسْأَلُ عَنْ اَهْلِهِ یو سړی داګه نه بد خپل اهل تپوست کی د تعالی دی صحاک ادا کړو او د دې د سخیال ساتلو ول مراته تساله ان بیت زوجها د زنانه نه بد تپوست کیګي چې تعالی خپل خوان د کور صحال ساتلو ول او عبد يساله ان مال سیده دیو غلام نه بد خپل مالک او تپوس تپوست کی دغه د مال صاحب عزت کړو نو داقشان د دیو قوم نا بد خپل پیغمبر بارکم تاپوس کئی کنا چتاسو داقش سا اتباع کروا داقش دا سنتو از ترقیم سا خیال ساتلو قدر ام کرو دا تاپوس بکی گیا اتاپوس کده الله رب العزت پل حکمت تی ورناغت اخوار سا معلوم دی تاپوس تاپکی حجت نشتا ذکر ورسی آیت کداغی وضاحت کئی خوا داقش تاپوس دید اپارا دی چې چې مخالفات کړو چې هغه تا زور نه مېلوشي او رسوا شي عالم کې يتواصل لري او ځګمنو فلانا کو صنع عليهم پس خامخ بیان وکومو په دې باندې به علم په علم سره چې څه شي و دي کنه ناما ټولبو ته وایي چې داسې وکړي و ما كن غائبين قانون مونږ غایبو مو هو هر څوم لیدل ارثرا ته معلوم د جسو شوی دي اوب در پر بیان کې نبی له سلام کړي ویلو صحابو انکم مسولون اني استاذ محمد مبارک تاسو کی تاسو به سواه بیا ناګي هم بڑا گواهه تا بالکل پیغام رسول حق ادا کړې ته مون خیر خوایې کړې نبی له سلام ویته گواشه یا الله دا تاسو روان ده وال وزن یوم اذین وزن د وز اعمالو په د ورځ باندې حق دی یقینی دی ورځ د قیامت باندې وزن د اعمالو بالکل صحیح دی څه بتللی شي قول دی چې اعمال د بنديانو با تللی شي د وخت خو هغه اعراض دي او قیامت که بالکل اعیان مجسد بکلی شي جسم بوله ورکلی شي تللی به اگه اگه مثال حجیث فاکر کې کرشی ہو چه دا قرآن سورتونا سورت البقراء و سورت علی عمران دا برازی قیامت که وریاز پرشکل که چا ویلی ویل اگه باند بے سوری کلی دیم قول داری چه اگه رجسترات اگه کاغذونا چه فاگی که بانده عملی کلیش شوی دی عمل نامی نا اگه بطلی لیشی حدیثو حدیث دب تاقی چیو گناہگار سر بحیث پاتی نشی او اللہ رب العزت بووی چی ردمو سر یو جھٹے پر اتتتا امانت پر اتتتا ایک با کلی ملی کلیشوی ینی اقیدر توحید بی باکی لا الہ الا الله نو چیو قاتل کداغ گناہو نئی او یو سلو پوری لوی لوی رجسٹر آتی ملکی امل خدا کلمہ قدرت توحید واجب لشی نا غټول کی مطلب چکمو کہ دا چې چکه کې عمل لیکل دی ابته للیشی دریم قوالدار چدا بندنه دې چې عمل کړی دی بته للیشی خو حدیثه با کړه دی او سړے براوستیش یوځاو یومل بر بالرجل السمین یو صورت بنده براوستي چې قیامت کې فلا یذنا عند الله جناحه برضه چته لکه واجه نماز دی وذرو مروزن به هم نه نو بندابه تللیشی مناقب ابن مسعود رضي الله عنه کی ویلو نبی علیه الصلاه والسلام میزان داخرت که ده هر چانه ده هر سنده درنی دی درنی ده همه اثقل دیره درنی مطلب داره چیده بنده با تجلیشی دنیا که چو سوک ماهرانی او اغیله سوک پی روڑی نو معلوماتی ایکی کنچی رو بپا کشتا یا نا یا سنگ نمرکه په یو سير په یو کې کوج وړکی نو کاګه په خپل مقدار سيوختا نو دا پیسې یې اجه کومه نو پاري صاحب نو دا بانده چ دی دي بوتلې دي چې را دنیا کې عمل کړو الله ته خوردار سماله دي خو خلکو ته به مخکاره کې چوغوره دکې دمر आवाज نو وجود ته وګوره आवाज ان ته وګوره ا څه غږ کاره وزن نيشت نذرونواله ور به عمل سره راځه وزن د عملونو په دغه روز باندې حق دی دی باندې سوال راځه را دا عمل بسون تللی شي یو جواب هم داو کنه دا به مجسد شي مفسرین داګه یو عقلي جواب ذکر کړي دنیاوالو له چې تاسو سوچې خبر او زده ولینا نبی اره دیسو وزن نه تایم به زاد نه ده پس لاړه واکه خورا شروع کښوا ګراموفون یا دې وره سره دا کې سټیټیټی ریਕਾਰد دا یو ښهار مثال نه دي چې معمولی خبره نه موږلې خبره ده خبره لګېځه دا بالکل په کې محفوظ را دي زایکی کنا نو د اخر دنیا یو سيز ده چې چا جوړ کړي نو هغه باندوم الله جوړ کړي نو دا الله په دربار کې به خبره پاتې شي تو بندیان نو یو عمل به زای شي نو زای کیږي کله زريوم که کنا الله به حاضرې وساګران نه ده چې دا باندې خبره دنیا کې روکې دي نشي ارزه محفوظ دی له دا نو کوم ځدې پیدا کړې نو دا هغه په جناب کې وسنګره دی او عمل زهي شیاګ نه ته تلل نشي ګران وای دا څنګه انده وای چې نن هغه څه تللی شي چې دا غیم زاین له جسامت نشتا د بدن حرارت تلیلی شي پرما میټر باندې دا حرارت څه شي دغشان راشنده هوا اندازه کې دي شي اګه زونه او تل جګار وسو کوي نه سره دا عامولي سر احساس ويشتا نو چې څنګه اګه تل شي دا سره عملوم تللی شي کنه دا یو کاره مثال نه فمانن ساقلات موازینو وساوسو چدرا نشو عملنه ددو او وزنره دد نیکو فولای غمل مفلیحون وا خلق قادریکا مابو ومن خَفَّتْ معوااض نوغڅوکو جسپق شو زنونه د د دا عملونه وزن سپق شو ف لري نه خیران ف ف دا خلق دی توان کلي خپل زانونه بماکانو بهيات چامل اس پکشن هغه خپل ځان له خسران او تاوانو کو ته دنیا کې د ګټ کار کړوې نن نه به ګټاو او چې د ټولو تاوان کار کړې نن به خسران نن به له تاواني کارې د تاوانو سو بماکانو بی آیات نه یظلمون الله به یظلم نه ظلم کو امین کارو کو قصدن ولاقد مکناکن فی الارض او یاقینن تا قدر کړل دي موږ تاسو لپاره پسم ککه وجعلنا لكم فيها معيش اجر ظلم مستوباره پدې کې اسباب د گزرن د چکم ضرورت دي اغان له پدې کې پیدا کړل دي توسویته دل الذين تنسمهګه تعال الله دنیا کې هر څه در وجود یې در کړل دي وجود کې بیا مختلف نعمتونه دي اغیده درکلی دی زیده درکلی دی او استاد د پاره داسته انتظام کردی چکا اغا پا قیمت بانده باندې نویت چا بنا پورا کردی لکه روح شو ساش شو تا چه کم ساخلی پاکستان قیمت الله اخلی یا استاد پاره با پیدا کردی که دا عرصه پا قیمت بی نبیه بستا سحال دنیا کی ادابتا پورا کردی و نو طالبو دنیا کې هر څه درکړي شسوتا ضرورت او لازم استاد جون د پاره پیدا کړی او بیا دې کې د جون د گذران د پاره چې کوم اسباب دي هغه هم پیدا کړی قلیل ام ما تشکرون دې لګ تاسو شکر ادا کوي نو د الله نعمتونه شکرې مکه کوي څنګه چې استاد سره دي ظاهري بدن نه پاره پیدا څه پیدا کړی کنه او قبو او انتظام دو تنفس نو دقش انتستا دی روح تم ضرورت تی نالا دی دو پار را لے گلے نو دا غیبا هم پابندی که چرا دی روح او غیظا پی پورا شی دی تاوی ترغیب الالین قیاد چیزان تیار که اثر متاوا ہے خلاف مکوی لکل ابلیس و انتخان یو تاسو د بارے هر څه پیدا کړل نو دویم تاسو د خپل بدن ته سورچکې ولاقد خلقناکم او یاقینن پیدا کړی یم تاسو ثم صورناکم بیا شکلونه درکړی یم تاسو لاره شوق معنی کې خلقناکم تاسو پیدا کړی پاسلاب د اباو کې سفلار بدن کې ثم صورناکم بیا اندل شکل درکو خوستا فرحمده نساکه دای زیکی هم پیدا کلی پڑی راجیبا کارخانو کی سم مده ترتیب دا پارا ندی چول پیدا کلی بیا هم شکن درکو دا معنا بہتر ده چی تاسو مده پیدا کړي سم مصور ناکم بیا دیتو هم سو چکی چخیص تشکل میل درکلی سو کوئی خلق ناکم ستاسو مادا هم پیدا کلی و پخوا یا مشر پیدا کلی ثم مصور ناکم بیا هم گوړه په کومه توریه که شکلونه درکلو خېستا صورناكم صورتنا شکلونه درکلو ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیا دموړه چې ویل مونږ ملائکه دا سجداو کې په طرف دآدم علیه السلام پیدایشونه له خېستا وکړو او بیا اندله عزتوم درکړو علمون دله درکړو استاذو مشرب علم ورکړو السلام علیکم مسجودون غرضولو شریعت عجزیکړو عجزیمه تا کړو اسجدو ل ادم دا حکم کله دغه انسان عظمت او شرافتو کنه فسجدو الا ابلیس نو سجدو کلا ټول مگر ابلیس اغازلی بدبخت او د الله د رحمت نه امید او محروم اګه ابلیس ورغه انکار وکو فسجدو ملائے کو ټولو سجدا وکړه عجزې وکړه دې دنا مطلب هم داري چتا خپل جن کې اولیا masala پر اتا دا لوې میدان جنگ را روان دي اقدار چستافو او تاسو یو دشمن دي استادو د مشران دشمن دي استادو ضرب دشمن دي ابلیس دسر وتاو سو جهاد کوي مجاهده کوي ولې جن کې د دو زور کوشش بدائی چه تاسو بی حیاء کی او شرمی د دن نا غافل کی داخرت دا دو دا نعمتون نا محروم کی او درس کارونه در باندیو کی چه غد اللہ دن آراز گئی د از د دو پار د بیوزتی و دو بی حیاءی دی نردن بازان ساته کدس ورام سهی مقابل او نو کم عزت چه اللہ تاسو لا نمخ که ندر کردی اب دو لهمیشو گرزی کم نعمت کم نعمت چله دی ابلیس دا وجینا ستاسو د مشر ن پاتې شیو جنت نو غ میراث بیا حاصل کې اوسه طریقې سره چې خپل دشمن سره دشمني وکې د زره دوستي مکوې کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړو ملائکه ته یو چتا عجزیو کې نو ټولو کله ابلیس وناکلا لامیا کوم مینا ساجدين نشدي تاجزي کون کون د دې زنشم کولې زړه په دایسه وباندته سیدا کوم چې تا پیدا کړل دا پیدا کړل قالما من اکل لا تسجد اذ امرتک والا سشو منا کړتو ا هلته چې ما حکم وکاته قال انا خیر من هو اذا زغور امدنا تا پیدا کړل يم ز دورنه من طین او تا پیدا د خاتینه زغور امدنا ویلیو ولیو مقام کې ابلیس ته تا. چې تاول سجداونه کړه استکبرتا ام کنتا من العالین تعالو یو کړه ځان دې وګڼه کته ویل وینه نو د دې چې داوي ته انا خیر من هو نظر دیم شقوا غص د وی چې زه خود په خوانه د ازیم کنه ما لوی مرتبه از ده ازل به شان والیم زبر د ځکه وی چې زره نه غاره زره ورنه پیدا کړم د خاتین دې ملعون په ذهن کې داو جګینه داور غوړای تا ښایټ نه اداsene دا دا لومبه ملعون دې دا باطل قیاس کوله ښه قیاسدار چا کار قوم نه ده به ځان گم راه کده وګرو تا سمراپور چې دنیا کې دا الله عبادت شویلې دا نورس وګمې عبادت شویلې داږي بنیادم په باطل قیاس باندې نه فهمتحانات دې کنه په دین او شريعت کې چې څوک په سهيته رقمانه قیاس کی. سمجھتا ہی دي لغوراکہ غلطنشن الله عليه وجل او اجر وركي او ورسید نو دواجریس پڅه باطل د پاره زور لګی او خلق قیاسات کی او د قران نشرف ثابته نه خلق تبا او گمراه دین ته شیطان رون دین د دیواجی الله رب العزت داس وکلو چا خوره د اور په نسبت ډیره خوره پیدا کړل او بدائع الفوائد کی ابن قیم رحم الله او پینزل وجهات سره دا ثابت کړل دا چو خطا خورا افزل دوورنا فسرن ذکر کی قال فاہبط منها ویلہ کس شاد دی زین فما یکونو لکا بس اندلہ اقتال را انتا تکبر بیا جتا تکبر کی پا دیکی تلاسو کی ترازید آتا تکبر کی فاخرج انکا من الصاغرین فس ازتا یقنا نیتا دا سپکو خلقنا تا دا وڑو خلقن سپکو زلیل رسوان قال انظرني الى يوم يبعثون هو إبليس مهلت راك ماتا اذا وصبوا لي برتكولي شده خلق قال انك من المنظرين وقال الله يقين ان يتو مهلت والكروشونا خبره قلنا تات مهلت تخبر بلان صباحا قال فبما اقويتني وقال الله بس بسبب بس قال هو إبليس فَبِمَا أَقْوَتَنِي فَصَبَب دده چې زه د ګمراه کړم از د بې لارې کړم لا قودن لهم خامہ ازبا کینم دیتا سراطاکالم مستقيم فلارتا کېچ نه غدا زبدي ته پنې غلار کې کینم د کې و کېنم اوزبدي باندې لکر ډاکوان حملکوما د ایمان او د اخلاق د دې اعداد ارسبه تباکم پټ مور او داس حمله وکومه دغه زون جيو داغه حمله ځان ته نه سمو دا د اگوه وخت نه دی ویلوخه ا مهلت غختهو رسول اجازه مهلت غختهو تبنديان د دشمنه لپاره وګمره کول د لپاره ناغه کار کی لګیا حدیث پاک کرا دیو 24 مسلمان السلام علیکم شیطان راش لار کې وته نه است دیو توي چهلکه مسلمان کیږي ګوره ته د مشرران نودنین پری او تو بندې بپ بندې دا سړیره د خللا کی او اسلام قبول کی بیا د اسلام د حیفاظت دپه حجرت کوي نو تهه حجرت پهلار کې کینی او تو ی سړه تا د خپل کور کل ز آسمان دا چا ته پریښ ته ب د به شانته د ستا بهڅ نو د هغه خللا کی کې او لا چې حجرت کې د دپاره بیا د جهاد د پار رواني نديونه مخه تاش او ته تب جهاد کې تا ته پتره مال بری تقسيم شي خدا باندې بل پنه کاه والی او تزنو زان وژن نه تاسکه ندي داو خلافو کې علاشد الله د رضا لپاره جهاد وکي چا چداسه اوکلو نبی له سلام میلو کاغه مالو شو نو الله باندې حق دې جنت ته بوځي کاغه په جهاد کې قتل او شهيد کړي شو الله باندې حق دې داخل کی جنت تا غرق شو هر طریق بانده چدی دنیا نرخصت شو ان اللهم حق دے کونه حقن علی اللہ ان يدخل اهو چدی جنت تا دا داخل کی وولو ری غلوی مجاہده دشمن صرا ثم لا انا هم بیا خام خاز دیتا من بین ایدیهم نمخی طرف دینا و من خلفهم ادرست طرف دینا دماغ کنا بر اعظم اخرت بتیروں درست نہ دنیا بو تاخ ہستکم دنیا راد تا بخ ہستے وان ایمانیم ادخی طرف د دین وان شما الیہم ادگس طرفن د دین ادخی طرف نہ بر اعظم نیکے تے میں پر اعظم دگس طرف نہ بو تر اعظم گناہ بو تاخ ہستکم یالاج دماغ کنا بو دنیا بو طرف د دین طرف طرفنا و گناکه به حق تم طرفونه ذکر کړه جهات اربع ایت کړه چې د سلور طرفونه په زر اعظم اشاره ده کل <سؤال> جهاد ته چې دی وایې ته زو په ده هر طرفنه کوشش کوما واس کوم چې دی زګوم راهک د باره نه الله رحمت ته نویش راځي راته نه پوزمه کړه به اندي به زور کوي خلا ولا تجد اکثرهم شاکرین انا بهمه اکثر د دین شکر گزار من عباس رضی الله عنه چې مرات موحدین د کې مته توحید ډېر کم موکي او دا وجره قران ذکر کړي او ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون دا ذکر یې کړي اکثر خلک ایمان عمرل او سره شرکم کوي ندی ابلیس دا وکړی هغه خلک به ډېر خوش پهمنه کې اچولې د څورني ته مونږ داسخه کوي دا رب الله معاف کړي بل طرف ته شرک تخت کړی نه کې ماته شتا نه قال اخرج منها ولا باق وزاد زيدینا مذؤما مدحورا عیب جنې اصل لې شوي مزكومن عیبنا کې عیب او رد کړي شوي یو ځای بده څوک نه قابلې ښا منفيان به چې خلک یې رښتوخه کا اي ختم نه ايته وي او مدحورا مترودن شړلې شوي دي ډېکوار کړي شوي دي ځا کو دا څسو نه پريز کنا په پکار څ دې سره دا سلوک شوي وکنه څنګه چې الله خپل دربار نه وشه او هیڅ غلو نو دا څه پکاره چې هر مسلمان دې د خپل کور نه د خپل عبادت خاني نه د خپل ناست په پاس ته راځي نه د خپل محفلونو بالکل اوس غلی وی شړي نه د صدرات کورسه او ابلیس ته پرته په هر ځای کې پکور کې هغه دبراتا دا په وزره کې او په لویه تاسو ته هر د کې چې ګورنه د قانون چلېږي د بیگم ورلاس ببره دراګاګي اجه هګونکو خلک موندای دی نه ارته بس صدرات کوي سمرا افسوس ده کنه ده محمد خوړ نه منځله حق بیان کوي نو خلک وې دي وس غلوه دي وشله ا دې داوي دی هغه وې شیطان دی نه هغه ته راځي کې تسو پستر شوی تکلیف اه تولیو ادرا اللہ سوال چوبینزیو دمشی ننچسو عزت کیگی پا حر په اگر دی بلیس شورو دی پاکور که بعد اللہ دی کتاب وقت نی چه غولو استی شی اگر دکلی شی اده شیطان جنڈا اولادا در رحمان جنڈا الله در او در شیطان جنڈا اولادا تار قسم ناروه دی سنس شویده چسو کم رایی دن اغا او کور دن دن نو قرآن و مجید دیبلیس دا خبره ازکر کرده چې چه دا دا حال بسوی مذعوم امد حورا چه دی بسوک نو پریزی زانتا عزیزه که از در گوهش سر بتافت بهر هر در که شد هیچ عزت نیافت اغا ابلیس چه زانتا بی عزیز ویخا اغا امزانتا را اللہ نمیخو عزیزه نچو دلاند دربار نه سرتاو کو نو هر درد چلان عزت نه دې مونته تا قران ویلو کړه نچته به بجنی اته بشړلې ده شی لا ما ان تبعكم منو چا چتا بيداريو ګلستا د دینه لام لا ان جهنم منكم اجمعين خامخایډک بکمزه جهنم استا سوت ټولنه مطلب داشو چې زه رکهګا کني به شکر کوزان زماده سه کمیو کې دي نبی رسول الله ویلو کتا سو ټول داسه شي نیک بنده جوړ چی بالکل نیکان شه الله په برخې کې سو سواواله ناراضه ا کټول علی قلب افجر افجر رجل چټول داسه شي له کدی و نا کاره او ونانګار شه هم الله په برخې کې سو کمې ناراضه زه کې وته دازا یو باسا و یا ادم اس کون یا انذا تو وذو کل جننه ابي بستانه دي جنت كه كلا من حيث شيء ثم اخري فصري كم ذو قغش يفتاس ولا تقرب هذه الشجره ده امنز دي كه ديونه تا فتكون من الظالمين لشيء بتاسو ان نقصان جو تكونا مفسرين جسمرا غور اردو ولا قتوال نذا معنا بكيت شيء بتاسو ده غنغارون يا ظالموننا <تصفح> ا پر تم ہو جاؤ گے گنہگار کرے جس بہ شبیر احمد عثماني رحم الله اغوی لوچ زما بنسمان لیرم وزن دارہ چه دی ماناسشی تیر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے شہ بتاسو نقصان اٹھ چاون نقصان مندن کو نا تکلیف نقصان بو کے ازان دا معنی ډیره به تردا ا د آیت کیه سورته ذکر کړه ولم ظلم منه شيئا شيوخ و زمون دا معنا کوله او کی کی. کو کو دا غوړه د هغې خپل د ځان منه وکړي تفسير کې ګورا کا لیکلي شي او قران مجید کې کار خبره اجر اغلی سورته كهف کې چې نقصان په ویل شي ظلم نه شي بتاسو د نقصان کوونکو نه ښه زکا مقام د عصمت الانبياء دې ادې کې لکه غلطه خبرو کړو نو به خوېږي روزان بساته شه بتا سو دا مندل کړه نقصان مندل کړه نو ایترا ختم شي او اسم الانبیاء مساله په خپل ځای قائم شي ولې جرأت کوي چې تدا وې چې شه بتاو د ظالمانو او د ګناغارونو به تر معناو کې کنه فوسوسوا لهما الشیطانوا فوسوسوا وکړه د دروازه شیطان لې یبذ انجام به سړي جو خي دې دواړو ته ماوري انهما هغه سو چپوشي دا ساتري شو د دې دواړو نه ماوري انهم پټو خوشیدو د دې نه مين سوالاتهما چې بدنونه د دې نو انجان د واسواس داسو چې بدنونه یې ولیدل دوه تاسو واسوسا چولوا وقاله ما نه هاكما ربكما او ويدوني ملکتاسو راستاسو ان هاذه الا ان تكونا مګر د ووجي چ شبا تاسو دوړه مل کو او تکونا من خاال دی نا مشرم نا دا نا یا ش تاسو د شپ کېدون کو نه زما ستاسو نه ډیر ومره شپ کې ستااس نه م تجربه م زیاتتهګور د وون چې دخواړکو کو نو ملیک به نه جوړ شي یا به همه شفاات شي دلتهسوو دخوا کنییک تاسو مشال شته هغ نهمن چې دا خو زمون د دی. وقاذماهما اقسموا قد دوالو دا ان ليكم له من الناسحين يقينن زستوا لپاره خاغه دا خیرخواهی کونګونه قسم خو له ولج مخه زوکنګارو کی کنه دینه پته لګی چاګین نه ملدا نته دشمني دا دروغ وای نو دو دوه تا قاسمو خور دا الله پهنو راگیلې او که سم يقين جوړ کچ ګور دروغ نه وای دی وجه علماء لیکلو چې بالله ان خدعنا له چې دا الله پنوموله سودوکارا کې نو خپدو کاشن هه چې دا الله نن درتاوال نن دا الله ډیر لولې نو ست په دغه کې الله اجازه درته الله پنوموله سودو درو غنوې انن چې نه ځاله پنومې وی قران د ابلیس رونه دی کنه چې په درو اقا سره نشته دنیا په ماخه نو قسن و تو خوڑ چه زستاو خیر خواهی کوم بیان دی احتیاط کهو و قرآن و مجید وی هیری شو نو هیری سر خوصه نکی گی فد الله هما بغرور پس مایل ما اکلل دادوارا پدوکیو پا پریب سر مایل ما اکلل خواه نو میلان قرآن شو بنده و کار نی کلی نو نی اکلی خوچوی وی قرآن و مجید فنسیا ولم نجد له عزما یی رسول آدم علیہ السلام اقص یه دهو را ګوکه فدللهما بی ابلیس بتا رو رو مایلکی رو رو دړير لری نه بتاته رو رو مطلب داره لار سميو نو یو تا قسم کو او بل داغ شو داره باره کې مفسدين یو د ذکر کې چې منع نه د ذوق اسمانه یو تشريعا نه یا شفقه تن تشریعیان دې دوي چې سره دې او کار نه منشي کارو کې نو د قانون په نظر کې به دې مجرم ګرځي او شفقت اندای چې دې به مجرم نه ګرځي خود ته به نقصان ورسی لکه مثال ذکر کئ یو ګاډي کې دا پابندره چې ګورې ټیکټ دې ادا کړي نو سفر باندې کې کدا ځلې هوhto به ټیکټ ادا بارو کوي دې قانون په نظر کې مجرم دی غنګار دی او بلې کلی برا چې ټوکې دا مطلب داري شتاوته به نقصان راشي تکلیف راشي نيو څړي کوو ته د ستر دغه آدابو خلافو ده ته ضرر او نقصان جوړيږي ها د دشان فردا نه خاي نه ده شفقتنه نه وي ادم الله سلام دا خیال کو چې دې چې نه همته صدور پابندې سو دمره سختي پکې نهي امانه کو صلی الله تعالی رب نہ واللہ دې په دې دوکه کړو چیرته فره دې یوې ومنه نه من کړې دې او د دا خیالو کې څه کاغذ دی بله ونیږي دا غینه بنم نه والله اعلم قران مجید چې څومره ویلي دا واقعزه په دې سره کړې ده نو ابلیس دوکا کړې لري سره قسم ورکړې ا د آدم علی السلام یې ارشاد ویلې ایه نبی یې سره څنګه وې چې دا د سوچ مقامي ماي لکل د دواړه بدو کې په اړه افسره خوراک دیونه دا فلم ما ذاق الشجره دا په هر کله چې وې زکه لا غوونه تانه چټولره په دې نه استه اخته بره دا انزور نو باغچه ختلي وته یو په دې ټوله نه ځبګته ورو دا کوم چې هغه وې زکه لا اپا باندې مات شو بدتل هغه ما باور اته ما کارا شدي دا بدن نه دي اپار یو د تکلیف او درد راسه اګه ساعات بدن ته وېدي زکات ساعات وې چې لئن ان کشافه يسوء صاحبه چا هر کیګ نو دې بدن ته تکلیف رسي ا دې فطرت کې حیا پرته دا پرده پرته دا نو کارې چې بدن نه کاراسو یو بل ویو لیدو نو داری کوصه یو بل نذافه پر پرده نو څوک دا وې کنه چې ګور انا دې بل زوګه اصل لار خو نه واغو جنتو دې زين لا ګورو اګه ای بلی سن دي دي کا؟ آ بیا نو الله را بیسټ نو ګور د انسان فطرت ترت داري چې بدن ښکارا کیګنو دی با څنګه یې تکلیف بو وطفقا اشور شو دوالا یخصفان علیهما یخصفان علیهما چې تکلیف به په خپل بدن باندې میور اکیل جننه د پاره د جنت اده پاونو دونو د نه پانه راغسته په پا بدن باندې pore کوله اغه ته جنت جام ژوند وراني اغه تلاله بدن نه ښکارشه دنیا د چوسړي راضي نو دیم به حجاب یې کنه بنده د دوم فطرت دار چې د دا باندې نو دې خوشاله دې باندې پردین دې خوشاله دې هر انسان فطرت ده او چې انسان فطرت مسخ شي هغه وی چیرماله بدن ښکارشه په دې کې وتا لکا بیدین او غیر مسلم قومو نچی دی دا غیدہ زور دی چه بدن زموخ کاره شوی او چکا مخلقو کې پاگی کې حیاشتا اوسن اسے پیترہ تی جواندے دی ناگی زرزان پٹی ہو بدوطلی کی جردہ بدن زموخ کارا کی او سوار وقت که دی بندسار دا شیطانا نشتا دیو غردر حفاظت دا پارا ملیک مقرر دی او بلدہ جو دی مکلف دی چکله دیتاسه حالت اوړي چې بدنه کارکیږي به جذب کیږي نور د پرد او اغانی نه کله قضای حاجت تزي نور به پرد کېدو نو مخک مخک به دغه دعا وي چې دې مصوي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث چې الله نظر دې پليته شیطان نه خذ او سره نه پنا وره جده بناو غاړي نور د تهن بپا کی دې بیا د پرزانم حیا کی او ځان ته بده نظر کولو نه اجتناب کی غلط سوچونه خیالات او دینه بابا چی شیطان له وسوسو نه بابا چی څنګه هغه دوه رسو کراته یې پاګه غاړه چي او شرمې او رسوای کی د کار داري دغه شانته د انسان چې سنت عمل کوي هم جامعات داینه مخې در پر دعاګانې سره دې شیطان نه بچ تعلیم دې انسان تدا او چې به زرو ته بخپل بدن نه ښکارا چطول جامل رکی یو خواه حالت کې جبان ده غسل کی او انتظام ده پردیهی مضبوط غسل خانییی کدانی نو لنگ با ده خام خواهوی سکا اگا پخوانه غسل خانه خدا سوی کنا ده غسلو پشننوی ای که بچه چالنگ نو ده آگه صدی با شادت نا قبله ده ده فاسق ده واسم احتیاط داری چه صدی لنگ با ده کنی نو چنورا پرداؤ دور بنده ده مکمل نپترا د ان ساندار چې د ښکاراګین دی او بادګنی واناداهما ربهما اواز کدي دا رب دې الم انحكما ما نعمل من کډی تاسو ان تلکما شجرتی د زادونه نا واکلکما اماویل تاسو ان الشیطان لکما عدو مبین یقینا شیطان تاسو د فار دشمن دې ښکارا قالا ربنا ظلمنا نقصان کړل خپل ځانونه سره موږ zarar و تاسو ذولم اگما نه لکه نن بیاو په باب کې تذکر شي نو مراد دې تکلیف او نقصان خلاف اولاي وايلم تغفير لنا کتب قانونه کې مونږ تا وترحمنا ارحمنه کې مونږ باندې لنكوننه من الخاسرین قام قشوم مونږه رتا ما ظلم کله خسران يو ابليس لعينه الله د حكم کو نبي رستو ندامت نه کو توبهونه کلا اجزيونه کلا بلکہ سرکشی وکړه او بل طرف ته انسان نشته هغه فطرتي سلیم غور ټک تک ټک نه هغه عاجزی وکړه فریاد وکړه بس بدیو ځبانه ټولو ملنه چېردا انسان ډېر لوی مقام ولري هغه ابلیس لعین ان دم امنه لا اقرار وکړه چې دا بنده بالکل زمانه ځان بچو او دا مقام اومند بدی ته یې کمن چې عاجزی وکړه الله اوس ماذا تفعل ذلك؟ هذا هو رجوع الله قال الله بيتو بعضكم لبعض نادوه و الله قال بعض استاذ ونبعد بعض دشمن هنوه ولكن في الارض مستقر ونستعود فعله في الدنيا كي زيد قرار ومتاع الاحيم سكره ترس وقتا نوالو ما وقتا پوره فائدية سكره زيد دنيا ترس وقتا ترس وقتا ترس چکه کم خوراک شو نه یې سره دا زه روخه برا و چې تاسو په دنیا ته کوځی کی اول کوم دا یو لحت کول یا دنیا جو ما حال جوړ شو دا ډیر لوي دا جنگ میدان ده که ته سوچ کوې دا غفلت دې نه دي قال فی ها د احیونه والا باق بده کې وا جند کې غتا سو و تممووتونه اوبد که به م تاسوومنها تو خرجون به تاسو پلی ش ستاسو ټولته لوقات دنیا سرديوس جون مرگ بیا جو دی نه او ت دا به کېه که پو تاسو نه جوشي نو دا خبرې مناف نه ده لثال لم جمنته تل دی یا ی سړی جاس ک روان دی اومرړ شو خو اغلب خبره دا دهم خبره دا چې تاسو به د دنیا کې. بدین انقلابات د تیروزه یا بنی آدم اے زامنوا ادم علی السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا نازل کړې یمونه پیدا کړې یمونه تاسو د پارې لباس او جامه انزلنا یوې نو څه مطلب دی انزلنا پیدا کولو ته ویل شي او خاص کر بداز موخه کې چې اګه موطی جوارکون کې پیدا کون کې اګه دی ور لشان او کوم چې کمزورې مخلوق دې غیله او څه دا کین دایځې کې انزل ناراضي دګه ګورا لوي نعمت انسانان ل پيدا کو چې ساروی دي یا اوس پنا داګینو سمرسونه جوړلې نو اګه ځکه کې انزل نستعمل کړو 500 لکو من الانعام وانزلنا الحديد دا ولې زګه د نعمت دا غزاد د طرف نو چا وړي روچت ونتا داغه نمونغه خاتم مخلوق تهونه امت راضی مری ته انزلنا یقینا غرذولې نمونغه پیدا کړې نمو استاو د پارا بل انزلنا ده چې داغه د لباس حاصلولو طریقې په تخود دي او داغه اسباب هم دله پیدا کړې ځکه انزلنا وي یقینا غرذولې پیدا کړې نمو استاو د پارا لباس انجامه جواریه سواتکم وریشا د په دې پٹئی بدن نسداسو او خائص دے بندہ خوبا جامو خیصتا دے یوں خوا جامو علیہ در او ابر خوا اگر جامی یہ نہیں اسم را بدرنگ کاری خائص دا بندہ پا جامو دے ریشن سنگ چدہ مرغی خائص پا بمو باندرے مزا بندہ پا جامو باندرے او بل یواری سو آدے کم پٹئی بدن نسداسو دا فیدر پا جامو کی بلی او جامده و لباس تقوی دالک خویر او جامده تقوی دالی را بهتر دا جامده تقوی پریزگاری کور دا ظاہری جامده دا دوم اصل کې تقوی دا پارده تا خور دی بندن بنده که تقوی دا پریزگاری دا در دید بدن پا ٹھیکا د تقوی سا شی ګنا گناه نظام بچ کول پریزگاری کول دا دی وچه لازمی خبر ده. چه باندر داس جامعه واچه اول نارینا دا پاروایو نارینا با اغا جامع چه د چه دا پک عزت و حیائی کداس جامع دیو مچه چه بدنی پک پک پتیگی او در پاروام ندر جایزو دا شانتی دا جامع اغا دا نارینا دا حرام ارا دا بنا چه دارا تقوی جامع ندکن او فسرین داو موی چه لمو نبتی ریو گدین ندام دینارنه سره نه خای ولي څنګه دیو مجاهد دیخبار وخت تیاری نو په دومره دوه جامو کې دی بیا jihad و یا منډه ترلا دایې کولیشو څه کوي اګه دا وایو شرط لمننه مطلب پینسي شي نو دام به تر ده چې دې دومره وګدي پینسي جوړی کې څه د اخپوتې شاته وړي دی نه اخپې راکاږي روان دي ندام د سره نه خای دغه جامه بداسي شرط پاکونه هر وقت تکاري مانځ ک ددن ک دمان نه بهر حال کې پهبان د ح ک ډیر ور راغ درنا بهتر جامه خو به دا خو د سره خي ع شانډ لاډ جا دا د نه د پ کار د بهک پخت کاريه جسممان ته و ورم دومر راګټ جا چې دا بدن په خلاب کې دام نه د پ کار دومر نرا جا نه د پ دا خو د نري نه د په خبره کو څنګه چې د د دانور دا جامه پکاره ده نو دا زه رد دي موږ جامان پکاره ګوره چې منځل راځي کنه نو تاسو چې کچیو د زلمن لاند شي دندلاندې جامعې جوړي ا په راغلي او سره برتګي وګودی ولی دخل قد داخل حزر زر لویږي کنه نو بیا به دا کمی ګلاندیږي ها نو پنځه ورو لري دې بخوږي او دا څنګه ته په پې انشتا لري چې دا سيج راشي او دړيږي جماعت کنه د دابمونځه اغوند کلی یو خوا ګوره کله بل خوا ګوره ستاله بارو خداره چې کولې درنه جامو اچي ها او پټا کو نه له کاري وخرار واني عاجزې په بدن کې او دو به پسر کی یا آ مام په سر کی اټ کی او دا شانته ثانه ته تدل حق درون خوږ راشه الله تعالی دې کنه او کنه دغه لمبي حالت کی ته نو نه دوره انسان له بګار دي خپل انسان څنګه سو ساتي خا بل د زنانو د پاره نری جام بالکل حرامه یا لند جام بالکل حرامه را چباله کې لاس نخکاری غارغکاری ان سي او غره په ښکاری دا قدیسره خايدا جامه ولې با سو تقوا جامد تقوا دا لکه خير دا لري غوړه الله دې زموږ تقوا لباس نصیب کمه چې بيدین قوم دي اغي د لباس روباز چې مسلمان تباہ او برباد کی 250 غا زنانه چې په کافرو کې اوسيږي اغي له مخونور کې چرته پور کېره دي پرده ډیر لوي اثر دي بل دنور دا شو چکاله په بدن داریک پریوذی نو د سر احسان خرابېږي نقصان جوړېږي مخبان نه دانه وغیرہ او جسم ریواز نه نه پردہ کېږي هغه حضور محفوظې نو په دې کوم سوچ پکاره کېنا داد الله رب العزت طرفنا خلق حکمتونه دي ښه کم زنانه او اسلام قبول کړي هغه د پردې سره په باندې او مسلمانان جووینې نو خان دي تاسو مسلمانان دې پردانه کې ذلك من آيات الله ذاته قدرته من الله ذاته نعمد الله لعلهم يذكرون در فارج دي عبرت واخلي اول بني آدم سر ذكر شو دتذكير ذاته نعمد چلوه نعمد بني آدم اي بني آدم لا يفتننكم الشيطان دو كانت تاسدر شيطان انو خوي تير نباسي فتنك واني جتاسدر شيطان كما اخر جاباوائكم سنجي جرئيست ومشرانستاسو من الجنة دجنتنا ينزعو عنهما چې ستې د دې دوه نارباځو ما جامې د دې سمره مې ځلې مې کړو نسبت څخه کې چې دې سبب ګرځېدل نو د انټر د په اختیار کې سوخه او بیا هم سبب هو ګرځېد او که راځه د وجهنه تبن جامو ګرځېږي ناګه د سمره له نسبت کې د دشمني غنيو کنه نو استاذو مشرانو سره د دازياته کېلو چې ور جنته نه رسېږي سبب جنت جامل ورکلو سبب ګرځېدل نو نن تاسو په شيوه لی تا تاسو سره دوستي ولې ساتي لیوري هغه ما زو اته ما چوهیدې دوا انجام بده نه دي انجام به دا شيخه لم دشمن خپل او به دې نه سره دشمني وساتي انه يراكم هو وقبيله يقنا دي وين تاسو دې بخپله او قام قبیله دو من حيث لا يرونهم دا څه زنه جتاس دین ویني دا دشمن ډېر خطرناک دي چې دا ته معلوم نه او بلدا جتاوی نه اوس کته ته پناه دو ته بیا به در خبر نه وا خو تا وی نه اته نه وی نه اپړ ځداناست نور لا ترونه سو دموي ته دا قضيه مطلقاله دا مګ لمړي جريدي ل دلړو غني نه ممکن دي نه کله به داسې تاسو مه مو نه خو اکثر خبره درته تاسو به دین نه وی نه داسې پړټي سه بدن نړی لتیف یاران ګونه نشته پتا څه نیو نه یا ترانو اننا جعلنا شیاطینا یلکه نن ګرځولې موږ شیطانان اولیا علی الذین لا یؤمنون دوستا اند بار دایګه فانو چی ما نرولی زغبل بی مانې دوچنه دوست شیطان سره ساتل مخ کی چویلو منه زید الله انصرا اولیا له دلته وی چې دا اولیا دي څوک نیولی دی شیطان اگر شیطان سره دوستي کوي ویدا کله جديو کې به حياي قالو وجدنا عليها ابانا و مونږ د دې باندې فلم شرانو والله او معنا بیا الله حکم کړې مونږ دا په دې سره هم په مشرانم دا کار کړل او الله راتوموي دي رد پاکه خلق چې په بارمنه بیت اوواف د بیت الله نه دمکه مشرکان چې کوم عرب جاهلان سېوا کوي قريشونه نه غي بداسې کول چې تواب به بارمنه باندې کړو څوک بداجو چې نو یې جامه وبیا واستوا ناغه وځول او تاسو اپ دېکو څه ټول به نو بیا به یې را دی کینکو یا بته او قرېش او د احمد خپلینبه څنګه جامه وغه ته نو کولی به رقم وابه چول لیکن دا شان مراد زنا نه وبم جمعې لار تواب کو او زنا نه وبداوي الیوم یبدو بعضه او كله فما بدا منه صلاه حله چنن د بدن نکم نو باس پاګې باندې اور حرام دي بیا چې څوک جوړځي باقي اور له پری هوځي صدقه شانته براد کو او ويبه مونته لا حکم کړي اذن مشرانو داسې کړي نو قران د مشرانو ذکر وکه چای هوډر خپا کړي چې بدن ښکارا اگر چې په جنت کې اومو روحاني لباس اومو نو ګورا ولیدار اور ټول په خپل او الله د نسبت کوي چې مونږ د حکم ولئن الله لا يأمر بالفحشاء و لا يدان يكن ان الله حكم نقيب به يا زرا ادقولون على الله ما لا تعلمون و يد الله لا بارك اغث تاسو بنبو یګي دروغ هو حكم قليل اب زمانه انصافو تست انصاف دوی د تو سوزو منین په فراتو سره او هر کار که میانه روی اختیارون واقعیمو وجوه اکم او ادراوی مخون اقبل عند کل مسجد بوقت هر منز که هر عبادت کې مسجد جماعت تا مویلشی هر جماعت تا چیزون عبادت پا پابنده سر او پا آداب سر کواه او داشن کل مسجده هر یو منز مراد تیه منز نخواه از لکه مفسرین به معنی ده مزدر میمی سر اقلی و مراد تیه سجود تیه این هر مو زخ کې د ازاجدي کوي وضعوه مخلصین له الدين قابل لا لا خالص کون کی اغلره د بالا نه ده خبره عبادت کے عبادتو کې شرط ته یو صحیح اخلاص او نیت په طریقه به طریقه کوي واقیم وجوهکم سیدری خپل مخونه برابر کې او نیت په اصلاح کوي واضعوه مخلصین له الدين چې نیت یو د زړه عبادت قلبی عبادت نو وې وډعو او مخلصین له دین ابل الا لا خالصون کې اغل غد دین ادب له نه قادم قلبی اعمال لیکنه د جوارح او دانډامونو واقع مو وجوه کوم مز کې او د حضور ساتي ا بل باد بدن عاجز کې خشوع قلوب بانه کلا ګره کدا سلاخ کلا سارګرا وکلا چاپيرا ګورا کلا برا ګورا په دینه پوي تا پابندې نه او اکثر ځانت علماء وي وګوره په دې په باندې دی دیوسه کلا بل سکه دا خو تموس کې دا جذه او د اونصمانا غلی ودرېگا وګوره هم سکدیر لزته چې تا ځان پابن کې چیسل کر په دې غری کې تلاش نه ورنی ها که وکه دې غری کې ته پروا نه کوي ته چی له وکه دی وبشه کا خیر نه دا کوم په دې طریقو کې پابند دی دا استه په ځای نه تعالی بډیر خواندک اچه تا دا پابندی نوی او پا یو روکو که تشپیتر زالی گوگو گره اوشی دل احفوز لگوتی ووڑی خباله اگر ای که نا نداستام حض دیا عبادت تی سنگ چه دزلو حضور پکار دی او حاضر باش ادری دل پکار دی دانه چه تو کل ارات که گرده کل او چاسر پکه جنگ که و کل او پکی گاڑی که سفار که و اولاد مانزت تی اداغ شانتی دا بدن پابندی ایا موخه چې دې دې تا ګوري پوکو کې پوتا ګوري کاټو ګوتو تا یا بندو ورتا اجازه شان پزیدا کې پوزه تا ګوري قاعده کې ریګې تا ګوري چې په دې جا به بندو کوم مزه بالکل ډښ اچھا دې یو خبر خو ګور نه انا ویله سلام کویلو چې ګوري خاطرې خبرات نه تا خو ګور نه نظر راډ واپس را نه شي نه یې ورته وکنه چې یو ایا خو ابو القن مانځو کې غولک دمشکان اپابان شه کما بداقوم تعودون څنګه پیدا کړی ا تاسو دووباره پیدا کوي نبی رسول الله ویلو اے خلقو تاسو بښون کړئ شه الله تا ففاتن اوراتن غرلن دا چې په یبل به جامو به نا سنت به څنګه باندې پیدا شي نو کسان به کنه استاد خپل ځان یې شه دا چې په قیامت کې الله په دربار کې حاضرې کوي ثما تباعدكم تاولون سنتي پیداکرین دا سوا دوباره پیدا کې غره نه وتنلا کا فریقن حدا يودل را جل الله ته هدايت کړلي او كلق دي پدين او فریقن حط عليهم الضلال او بلل لا جصابر شې دا باغی باندې ګمرهي انهم اتخذوا شیاطینا يقینا دين ولي الشيطانان اوليا دون الله دوستان سوا د الله نه ويحسبون انهم مهتدون اغمن کي يقينا ندير من د تاکه مړاله ده شیطان ملګری ټول ورځ خبره ده شیطان مني کوي اچ خپل پور تک نه بیا وای مونږ دلاله دوستان یو همون بابکي آو مونږ بجنت ته ځو خپل د میوي نه هرونه به یې آلته یار پښت کو مخلوق ده خدای زارونه کوي یو خبرخوا خو خبر محرما ده تبوري آو د ګنا کارونه به نبی اجازه شکایت کې بکینن غلیب شي داوله د وخت ویوز دی مراقبه کوي که چې دې د امره کبوکینو بعد د ټولګونو باندې پاک شه بیغمه او سمسان کړل شي دې ټولګونو نو کې لګيایي نماز د سنيستو سره سات بکینې د بزان مراقبه کوي او مراقبه کې با الله تعالی موږ دې سکی په تر شرک ارونه بکی جال او په نو ویوز بده دا د دا خو سام کار دی و يحصونه ان هم محتدول باقیدا هم لدوي دا سخه چمون داثنا اټولو بازارونو کې ګ نا نه تګوره عجر ش نه بیا غجو ک دا دي راقب ش بعضانه پ کوي ب داله خبره یا ب آدمه رد د شې فوللي چله تاسو سه پیدا کلي باان محرم وي یا بنی آدمه خووزو زی نه واخلیخ پلخائص وینده کلی مسجدین پا وقت ده هر یو مونز وکلو وشربو اخری اس که وینده کلی مسجدین وی هر یو واخ که دی صرف داختر مونز تلام بی او کش مویو لگه نور بیانه دی مونز پیجنی انده چه تلام بل پیجنی اکا کلی مونز نم پسخا جامو کې پسخا بادن نا هر عبادت تا هر مونز تا دا اللہ دربار کې حاضری کوا او چستانه کی ک خوشبوي پس واع سهي دريقه سره و داس دا کوي موږ د الله به هدا عبادت نه قبلې څنګه به طريقو به ضاي کنه وکلو او اشربو خوره ولا تصرفو اسراف خو دار چې د دا غير الله په نوم پکې منحب کې حق د غتنا دا کې فضل لن الله وکلو زکات ورک کړه نه دي نور کې زکات ولا تصرفو اسراف مکه آداب جو خوراگو وزاتې ګورم چې ته خوراک ل رازي نو په سرې نو خبره ذکر کیداده چې په کے کې رازي او دا چې د دې اشتها نشتم ا دې نسته خوراګې بل چې څسي له توښلو اړېسته یا دي دا ما ټوله وړه وړې ذورو کې ساته بل دا چې ګور لا وسین ځل دکې نشتا په طریقه <تاريقى> باندې خوراک تکین است لکه نشتا ولاله خوراک اول چې غزان ته مؤذب وای ناګیدا تیری قراويسته وی دا مارن تیری قراضا خوراک چودريگا وای دا مارن کو ساري پپاجا دکې ولاله خوراک دی دا شان دی لاس وین زل نشتا بسم الله ویل نشتا او چې بس راشه ودانګي وی راوله اجه غرام وای دا دپوز نشته چې دا دا کوم خوراک پروت لکه حرام تجاوز د حلال او نه حرام کول یا حلال څه په ځان باندې حرامول اغه څنګه ته د حد نه سي خوړل او به دې مخ کول چې واه نه ځنه سي خوړا کی نو ګوره د ټول مفسرین ذکر کړي دا په اسراف کې راځي خان نن وی مونږ د مثالیو غیر غريبي ده کنه نو رو غريبي باندې نبی رسول الله کوي له چې ما علمن تصدا چې چا مې ان را وی وکړه په راکی نو اگه غریب نشه نو دا بحار آکل لے دی خوراکی ابو بطن لے داگیو ری فلارده نو داوس سوره اسراف کی ولا تسری کو اسراف مکوه او بیل سلامیلو پا دی مهدا بانده دا حد نسیوا بوج مغور سوه یا یو سرنی داسو خوراک کی بس خلیت ایکی ادیا بینیوینه نو داگیو تریقه دالتال اللہ غا خونه پیدا کرده دو زیر شد نو چوې دا دې استعمال وکړي او بل مسواک به استعمالې د خوراک نمخ کې جخلې وته پاک شي ډوړې شي غنبلات لري شي ها خامخې دې سره غا کو نه یو ځای کې نو کرښونې شي ډوړې شي کېدې کنا نو دا خوراک نمخ کې روستره مسواک پابندې کواله اسوین ځنه کو نه صفایي کوته دا خوراک په ځان په خون بو وشه تل <تصفيق> لال وینې عامدته نیم خوراکونه ټول به بل خالص خوراک کوه نو پیاو صاحبانه دا دل sắt ولا کو نه پراستی نو ته چکنی جوړا کی یو څه اوپرا بل څه جوړا بل څه ا بیا وې یره کیسه نه کیسه باندې داخله جو د ماګه نه کې دومره نو فاند وګغل کان خالص خوراک کوا داخل ونه اومه ته دا ویل نه شکرې کړي او ګرون وسترونه ذکر دي چلا رب العزت پنې میا چټو ولته راځم تا با الله تهب کلهو فینس اللہ پا نیم آیت کی پا لکھا ٹکڑا کی پول تیبراجمک انہو لا یحب المصرفی یقیناً اللہ محبتن کی اسراب کیونکی سرا چسوک کی اسراب کیو زیادہ کی یهو <تصفح> دیو او سوالیوکا چستاسو دین میں خواق دے او دارا چستاسو پا قرآن کی دا تبسم اشتا نو ابن عباس رضی اللہ عنہو غالباً وطاوی قرآن زمان پا لکھ دے کہ تیبراجمک لے دا, دا آیتی وطاوی ناغوی خواب بیوستازو پیغمبر سنیدی ویدی نو اگا اتای اگا خویلی دی چه میده چه دان و داد کور دی او پا دی دومره دومن تا قطوان چه و چه سوم رسخ عملیش سیوانا نو اگا ویدی چه ستازو کتاب و ستازو پیغمبر خو جالینوستادو تی پریخ نه پولی را جمع کرد دی خوا نو داد اگا ویژیا دارو دی او داد کورا علاج دی چلق قرآن او په آداب او طریقه باندې قران متبيع غوړې جستابې ماري اتمیږي وکنه کومن حرمه واه او د چا حرام کړې زینت الله اللي حائض الله را احرج لعیباده شرایط د خپل بندیانو د پارا او طيبات من الرزق او غفلت زنه د خوراک اد رزق فذن حرام المکوه تان نعمتون دی قران اجامم بزن محرمه خصوصا ذکر دل ترجمه یې ښا ته پربرمهد ثواب نو پسرین پهرات کیچو غرد دي چې اماضان حرامه غنله فشنا جامه وزان حرامه مګنه هو نتیجه جامه دا غړ نمونه خدا کنه څنګه غوښاندې اخو الله تعالی دې له روښته یو شیله په خدا کنه نبي عليه السلام جو صفات کړو د جامو نبي له چې سپينه جامه چوي دا غړ جامله اوبه دې کې خپلو امرونه کافانو مور کوي یني هغه دې کې دفان کوي دپتنه جامې سپاتې کړو رنجو کې زه د اسما ځکه راکړو یې سپاتې کړو چسترګولې نورانيت ورکی وخت خذر غو نه اندازه خو یاد کړو کنه شی خوشبويه مصاعده امبيه او د سنتو نه وکنه سپا باندې کول غاړي نوولیم په ځان جامه حرام کړل قال هي للذين امنوا ويا تا دا د پاره دایک سانو جمله نه نه په حياته دنیا په ژوند دنیا کې خالص ته یوم القیامه خالص بووی پرواز د قیامتو دنیا کې غټول نه مشتراک د کافر دی نو نو ولا جامو ورکړل او که مؤمنان مسلمانان دي نو مول ورکړل او کوم خالص باغی له قیامت او دا خالص مختلف معنی دی یاده چې دنیا کې خون دی د پاره د جامښت کو فکر او غم وسره لري دی کلا وسره لري دی اخرت کې وسره کلاون دی نه خالص وای او ژوند چې داسې جاما څه هغه د باندي لپاره بیرستو وبال او نقصان جوړل نشي هغه سره د مؤمن جامعه اندازه اته کاپرو لپاره خو بیا لوی مصیبتي आवाज ایږي با پخا ته تا نه امه تاسو څه معنا لو حق نه ودا کړو دنیا کې کذالکن فاصول الايات دارنګه تفسیر سره مونږه آیاتو آیاتنا آ... بیانو دلایل بیانو لقام یعلمون د پار د هغه قوم چې پوئږي یعلمون پوئږي تحریمات د غیر لمان راجوک نو ته حریما دی لاهیه ذکر غی قل انما حرم ربی الفواحش وایا یقینا خبر دا حرام کړی دی رب دما فواحش ما ظہر منها و ما بطن اګه خبره ود دین او چ پټوی مخکې وضاحت شه ک اګه خبره یی چې زنا ته هر قسم به حیا پکې داخل لې ک خاره او کپټی وله با غیا او ظلم بغیر الحق ناجیزه وایم د شرکو او چې شرک کوي تاسود الله سره مالم ينزل به سلطانا اغا جنين نازل کلی په باندې څه دلی نو حرام کړی داګ نه منو هر یو سست ته الله سره شریکه ابي دليل داګه سره شریک شته نه ګنه تاسو علي الله دا لا ضحک مالا دالمون هغه تاسو په ني بوې تاسو هم ته ویلي چې کته خپل شانته کوي نه دا خي ا دا نه زولین چې دی تری دې الله باندې رضا شي داغه الله بارکی هغه سویل ل چې ولم بنشتا ا دا خبره کول لري د جرمي په باندې چې دره او جوړ کینو سمرهخه پکې یا د پوسې کوي الله باندې کوي ولي کلې امتهن اجل لا فارا هر یو امه یونه ټمو قرار ده فایدا جاء پس هر کله اجرا شوی دی لا یفتاخرون فیاتن نبارس توکی گی او ساعت ولا یستقدمون ان بمخکی گی وخم مقرر گور بیارستو کیدل مخکی گی دل, دل نشتا کا دا وچ اسوالو چت کلو چرستو کیدل هوټټیک تایم کاندری مخکی کیدل د دې زماتل د جنبه مخکی گی نچا دا وځه زاده اګه اثر لگی چ کله ران شی نه بمخکی گی مطلب دا رشه مخکی بن رازی یا دې وجهه اجلهم ممرات قرب داږي چرای نږدې شینو بیا باندې مخکېږي دا ګرانه د دې شوي لږه وقینه ایمکانیک نه چې مخکشي او فسر ذکر کی چې دې تکلفات او د اجت نشته دا د قران محاوره ده او دا ایداسه چې دوسه زونه ذکر کوي او یو ی محتمل الثبوت او بل غیري نو دې یو دې نه په طرفه دا کې نه نوو سره موبائل غتن اغبلم ذکر کی اغور مثال ذکر کی یو څلې راشي دکاندار نو څه شي اخلي او قیمت وته وی چې دمرا دی نو دی وته وی هر څه کمي زیاتې وبکی غوی نا غوینه کمي زیاتې وبکنه نو دا, دا مطلب غوډا وځایو کې کمې دا زیاتې و سره ولې دا صرف د موبائلګې د ووجو دا غې او د تعین د ووجو چې دا غې نه بيو شي ښا نو کلام د حسن د پالوسره زیاتې موږ جي کمی زیاتې وبکي نه اجدا شوږي دا خبره بالکل خليه بیا چا بالکل ډېکه اوسنه کېږي هغه وې دا زیاتې راکې نوم عالم کنا خدای نه کمېږي نو مطلب د دې داري د ورستواله مخکېواله بکي بیا غوړې نشتاه یا بنی ادم الصلورن ذل او پایګ مقصود سره ارتباط د ام بیاود پیغمبران اے بني ادم ام ياذئنكم کجری رایدا کله چې راغله تاسو ته رسول الله ملکم پیغمبران تاسو نه دا کوم خبره کوي مفسرین ویدا چې کله په ازل کې وعده راستل ټول نه هغه وخت وتویل او به قول قوال درج دا موږ کې واقع قرآن ذکر کړو آدمل السلام نماز کې پکې ضروري او اهم مسائل ذکر کړو نبی هغه خپل عنوان ته روزو کوي کنه چې مضمون دا روانو چې کله آدمل السلام دنیا تر اكو شنو خامخه خپل هلکه پرېشانی او خفقانو ولې غل ویل ونه امتون خوشالۍ ته پاتشوي الله رب العزت داغه وخت کې چې دوی ټول دنیا ته خدام ستاسو هميشه ندي لرشي وي کتا سو په ځان کې د احیت پیدا کو او ځانم د دین امتون د حاصلولو کو بیا درکمه دنیا کې او مقابله سره چې رجل سره بجنګي کې ابلیس سره نو که خپل میراث دام بیاو غټو نوويلا پوسټاوسټ دي او کنه نه غټه پرځه نو بس دابله کړو بني ترینو سرګر دانې نو نو دا اګه سره لګيخه چاته ویلو چا ځای لا شته اوس ممکن نه لا بیا د وګټه کنه بیا به ترازه او کنه تاسو یې نه غټه پرځه نو هم په لکو کنه نو ته ویلو یې باندې ادمو چرایستو واست پیغام باران تاسو دا غجا جزان بچو د شرکو ګنا نه عمل درست کو نبوي رب دي باندې انبدي غنجني کې فلاح او په عليه ارجن کې واه کو پیار نه ښه انبغم جنې کې کله وسړي وي ډره ډېري لري ګندار اسمن کې وخت نو دا غنوي چر زمړسن بیا د دنیا په زړل خاته ایمه نو کړه نو دغه چې کومه یاره کې نو داغه نزان بچو لشي تقوا اختیار کړه عمل درست کړه نو یرب والذين كذبوا بآياتنا عاهلوا في تكذيب وكظم دعائتنا واستكبروا عنها امخوارات لو يوقد علينا اولئك اصحاب النار داخل قر والذي هم فيها خالدون دبره وركه هميشي فمن ظلم سو ذو الظالم زجرها ولن تخيف مخيره تكذيب ذكرنا بآياتنا او تخيفون ذكركم نوذرنا لچتا سوبر تكذيب کوي سو ذو الظالم دا افترائے علی الله کذیبا چې جوړی اکړل باللامانه دروغ او کذب بیاایاته یا تغذیب او داگد آیا تنو دو ایا تنو ایا تنو دو دا آیاتونو یو د توحید یاتني او بل رسالت آیاتونه نه ان دا آیاتونه چې یو خو اثبات د توحید کوي بل رسالت کوي او د قیامت کوي نو دا ټول یاتونه چې دایو سره تغذیب کوي کنه یا توحید نه یا رسالت نه مڼي یا قیامت نه او کذب بی آیاتی او یاد آیاتو نو تکزیبو کی پرانو نمانی نو دقشان تے پا اللہ با نم درو جو لی کشیر کو کی خدر سالت نے انکار کی نو دقیم درو جو کرو تکن قرآن نسبات کی دے نمانی چدا سے چاو کرو اولائی کانالهم دق خلق دے من الکتاب برخد دیر کتابنا یا پاخرت کی آزاب دے او یا پا دنیا کی آزاب دے انتو دنیا اغا صلق ابرخ بوتو رسی یا رزقو اغای عذاب دنیاوی انور با بیا پاخرت کی حتی اذا جا اتهم رسولونا رضیبوریش راشید اصدازی زمان گو یا توفانهم وفاد کی دیلره قالو وردوی اگر ما کنتم کم زیری اغا چوه تاسو تدعون من دون اللہ چتاسو رابلل سیواد اللانا چتاسو با ترامدت شوه کن نوست اغا کم زیری چستاسو خیال و ساتی یراس سو نيبي بيناني بير روحن بوجرات اختولوا لو جملايك راشيدي طويل اينما كنتم تضعون من دون الله كم على لنا سوارا بلل اتاصبو يت بوجرات اختولوا لو وزن من غروش اخلوا نو كم ديج استافو و الدراشيكن استافو روح دي صادقين دارو واپس کې کنه ده دې موږ دا نه نو بیا به دې سره ځواب نه خپل روحو چې دا غا به دنه وتر نه غنښه واپس کولی دا موسی علی السلام باندې کې سوا کوي نو خلکو اکثر زور لا کولی چې دا بیا واقعا اولیاء وده پارون ثابت کیه دا څه قالو ضلوا عنا ابواید رخصو زمنا مشهدو علی الفطیم او قواهي اقراب وغوا اخبر غانون اقرار اوكو انهم كانوا كافرين شاقنا ودي كافرانا قال دخلوا في ام من ابو الله داخل شباغ امتنوك قد خلت من قبلكم ترشوي دي مخصصنا من الجن والانس بالنار لجنات ود انساننا داخل شبورك ودخلو صلى الله عليه وسلم داخل شبورك كلما دخلت امتن حركلات داخل شباغ امت او طولي لعنت اختها لعنت باوي باغ اخبرو مالقروه مخصص امتنوك رب الله انا تدويش غيري انه يوجا پتاه څنګه د الله لاله او اوهه کاریږي وا تا حتى اذا داركو فيها جميعا تر دي پوري دي ټول اوغور دي کې بده جهنم کې په يها اذا مانا يومنا را جماشه بده کې اځويم اوغور دي کې بده کې جميعا قالت اكرهم ابوي اغرسني خلق دينا لاولهم ثاغلهم بنو باركي اګه جما شرانيو ادي به ربنا ايرب زمم هؤلاء داغ خلق <تصفيق> ده اضلونا چه منگه گمراح کلو اللهم زمم فسقنا نو دی منگه گمراح کلو دانو دی فآتهم عذابا اسور کدیتا عذابو دعفا من النار دوچن دورنا اللهم دی لغت عذاب ورک دوچن دی خممم گمراح کلو همونگه تباکلو قال لكل دعفا ابو اللهم ده هر يو ده پار دوچن ده یو مانا دار چه دا مخ کم خلق تير شوی نو بدی کې اړوم دی او کلا ورپسېری داری لري د پاره چنده آیا له کلهاندا چې دی یو کتا سوې دا لري د پاره د چنده دا وله زکا دې اړوم باندې له زکا د چنده چې دې پخپلوم گمراه شو او به دا چې ودرې کپره وه د رستم خلک گمراه شو بده چنا د اپره وځي استاوه د پاره د چنده چتا سند گمراه اله اړتیا کړو ا دې دغه خلق د انجام نه مبرت نه غستو نو ټول له دې ولاکل لا علمون لكن دا سن په وي گئے دا خصوصیت نکوي کنه وقالت په وكوي وقالت اولهم نقولا غتي دي دچا حق به بدر دوه عذاب مطالبه ول اوقلا نريو پیدا غل مخرا و اوقلا بيروس پدي او به اګرم دي دين علي اوقراهم بيرستنوتا فما كان لكم علينا ما من فضل فسنشتري استاوده په عرب پا من سو غراوالي تاسو کاړو زمون په اړه عذاب سوالو کو نو له تاسو بچ شوي وطالبکه پراته नतासो जमीन न सवारे ने फजो को अज़ाबा कला बटोरे तो ओ सके आज़ाब दिमागन तुम तकसीबोन फसबद जागे ते तासो कोल क्या बोतरी हुई दीता आया बटूरे तो जी जगरदाजत निस्ता आज़ाब सके दखल का सब गुनाह हो जवाब दे इन अललदीन कज़बू बिआयातना यक़िनना खलक जद्ज़िल व ابواب السماء دروازه آسمان کدی دنیا کې څه عمل کړې نو دروازه واه تا بندې دي د دې عمل د دې دعاګانه د دې فریادونه د دې من اخترص غرید دروازه آسمان بندا هغه لقبلېږي ولا يدخلون الجنه انا به داخل شي جنته یا چې دنیا کې ردي عملته دروازه بنده کړه د آسمان دغه چې کله دین روح واغستې شي ناري سره بیا شيږي او برا ونږي الله وینا ولا يدخلون الجنه نبا داخليږي جنت ته څوک داوي چمخ کيوي نو په جون کې خوا ته دروازه باندې د عمل قبل دو او تکله واپس مارګ پر راجي نو بیا بیا به سین د دې رسول ته دروازه باندې باندې ښه او فاس وکوي چې د نړۍ کې د نړۍ عزت کنه ها عملي چوغور شرک نه ډک اجه د مرګ نه پخو आवाज اعلان که انکه بسیفتونه نمالیگی او داسه ده تحسیب الفاظو تسته همالی چه او پاس شویدیو داری فنانه داری بقا تاری حلتو کان دو اگلتا کسی روحی اپا بنا لارشی نمالی اک تپوسو دا صور په ویدا پلانی اا خوش تهاری مجرم دو واپس که دروازه وطا بندی چهو کورتا لیک کتا اللہ خوکمون کسی جین تیرا سوئے و لا يدخلون الجنةان بالداخلی جنة تا حتى یلو جل جملو تردی پوری جبوری اوخو فی سامل خیات پناکی دستن کی فی سامل خیات پسون کی خیات دا گندلستن تاوي خیات دا گندلستن خا اور جمل رسی تاوي غٹ رسی غٹ رسی، لوی رسی اللہ یلو جملو جملو جملو شو اوخ باسو خل کو دا زور لګاو جمالي ته په یو جبا کې نو چې دی نه و, و تا راځي لګاو دا خیات نه و تا بلګا ټک نه روړ و تا جوړي کنه دي اګه ډېر خپا کې جنت ته راسي جمال چې اوختا ښاٹ او خیات ویل چې ګاڼډل او ستندا نو چې دا اوخ راوالې الګاڼډل په ستن کې پورې واله نو الګا جنت ته راځي صدا کې دي تبه تعلق بالمحال صدا کار بالکل نه کېږي اوخ با اوخي اګه ګړند لوستنه به ګړند لوستنی دغه په بده لوستن کې پورې باسه د دې باندې جنت ته ځي دې څه مطلب دی یې نه دي نشیتلې جنت د عامه قران مې بلکل دی تعلق به محل دا بالکل شي کېده پاره چې سوستن کې نه باسه نډر پکړاوري نو چې وکشي دا بالکل ناممکن خبره ده قران مجید لاغی د پاره دا قانون ذکر کړل څه ګداه سوکول دا به چته ځان نو خوب جوړ کې هغه د پارس یا تصویرونو جوړ کې دنیا کې هغه د پارس زادره تصویرونو جوړ جو کې هغه ته و چې ته اوسه اخلاصري کې بچې کې چې دې له باور کې روح له اور کې ژوندې کنو ها آن؟ نو بس کدا کې اوکلو نه وو به غو پچی کې نه آزاد وای اده کې حویله چا خلاص کې جوړ کړه هغه له وربشي ورکې نا به څنګه نو دا که شانته چې تخذیب کړو او دوی تر ولې د اﷲ د کتاب نعلت عنا حنا که تبو ی دی چې یو خطر ا دې خو کې ستنه ولور کې اشاره کار کوو نو خو ما معمولې پشم نه هغه اقتاو پکې پورې نه باندې او نو دې ته ویه تعلق بالمحال دا بالکل نګي وګه ذلك نزل المجرمين دا رنګ مونږه سزا ورکو لهم من جهنم میحدون دي لپاره بجاننم کې طلایا ني دي ومن فوقهم غواشه اضا پاسنه په برست ني دي لاندنهم اسباب دي لبرنهم مطلب سوچو بس غور غور دي هر طرف نه ندیو پکې کپڑد आवړې نه بسو دي یو په نيشي بس کې ره واكذالک انزل ظالمين دارنګ من غاصزار کو ظالمان و الله ذين عملوا الصالحات اخلقوا جي من عملوا اكلني کو بشاره المؤمنان ندامه لویمان ډېر ګراند دی نه لا نو کلف نفسن الا وسحا نو تکلیف نه چوبېو نفس مگر مناسب طوان دا کو جنت ته لهو به ډېر ګراند دی الله وي ایمان و عمل صالح وانه مونږ غو ته دا خبره نه کولې چې ګلیا غاسو کول نشی. تا باندې را خپل وزن مناسب دالاره طرف نه پاباندې عمل لازم دی لا نو کلف نفسن مونږ تکلیف نه چوبېو نفس مگر مناسب ولائك اصحاب الجنه دخلوا الجنه هم فيها خالدون ديما بابه الجنه هميشي ونعانه ما في صدورهم لربكم ان او بازمونغا جردي پسینو کې منقلن ذخيره خبکان تجري من تحتهم الانهار ويجي بلان دي د دين نهرنا قدي جنت تلاشي ادي دنيا نرتلوه کي لدي قل لك ذخپکان يا ذخيره شله صبره تر کېږي نه غمت ختم شي ثم مخيتو الى خبن عالم بهتر مان چګره دي خپل کيو بل سره سما ملخبکان راغلو نغبت الله لركي اداي دي دين په باب کې امتحاني کنا نو دا خبره سره یو بل سره خامخاس خيره خبکان راضي او خلخوم کنا چګره دي وذیتو وره حق پرز تاريخ خپلو کې داسې نو دا خوينداسه باتل پرز بتون يوي یو بل قرباني امومنن چې ری وکله کله داسه خيره خبکان یو بل سره راضي خدای او خبر ادا چکله د جهاد موقید دین د خدمت موقید نبی او په دنیا بیا به یو د په نه مخکې کیږي زور بکې او قربان به په یو بل دځ په تم شتا خدا هغه چې به اختیار غونتی دیړکی تر دې ورچې صحابه ویلو علی راد الله انو چدا آیات زمونږه د عثمان بن عفان رضی الله تعالی حری دی بارکینه ها دا هغه خیر دی هغه خوف کاندې چې په هغه یو انسان نیولم نه خاصه فطرتن دیړکی پاتې شي وچته په عمل نکې کن اس نو چې دې بیا یو بل تحقیق دی او کنه کني نبي اخو غنفه نه کنه غينو او حسد جوړيږي هغه بیا تیک نه دي وقالو الحمدلله الذي او بوائدي صفاتنا ذو لهيت الله غزات لري هدان الهاذا چمون ته راه نمایو کلا د دینه امتونو امون راکلو په دې دین ار دې جنت و ما انو مونږ الله که هدايت نه وکړ नकद जे आतर रसुल रब्ना बिल हक यकीनन रागलो पेगंबरान दरब समंगा बहक्सरा व नूद आवाज बोकलीशी अंतिल कुमल जन्नतो च दगा सासु जन्नत ते उर तुमुहा दरकले शतासु जन्नत बेमा कुंतम दामलून बागामल चतासु काओ कलेजे जन्नत तलाशी दा वे वसवालो च दा نشی بوت لے انستاسو دیوطن عمل اگا جنت تنشی داخل ہو لے ترسو شد اللہ رحمتنے صحابہ خوندہ سیلو تپوسیو کہ تومو نبی علیہ السلام ویولا انا زوم اللہ این یتغمدنی اللہ برحمہ کہ اللہ بفقون رحمت کی رون غاری نو خواه کنینو اوگونو فسر ذکر کئی مثال ہوئی چې جنت چھ دے نا خود اللہ پر رحمتوں پر عذا باندے دے, دے. ادا عمل خداګې د پاره او نه خره لکه وي ګاډي چې چليږي نو پتیلو چليږي او دا عمل چې د نورو مثال لا غې چانديري چې صرف په خاطر اشاره باندې ده ځکه کیو ګاډي پاګې چليږي نو دې عمل مثال دی اشاره لري ویو چانديري نور رحمت باندې جنته حاصلېږي و ونادا اصحاب الجنه ته चले چې جنته تلاښ کنه Abukijannati asban nare janaota an q jana ciqiin muida muga ma waada arab buna haqan aga ceada kal mu ra mu haqao mu wa haku mu jsi wa ta wajatumqaaya umu munda taasu ma wa buugu haqa Ara ciwaadawa Ra taasu haqa yaqiini taasu a munta ciku daki قالوا نعم نبو